Inbasio diglosikoa. Urte berri hon. Zertan pentsatu ez padakisu baixit proposamen bat. Ekuazio matematiko batan ebaztea. Bimila eta amar eta bimila eta amabortz urteen artean jirurionta jogo eta amar biztanle gutiago zitsun ipare euskal herrian. sortze sortzetasa baino handiagoa baitzen. Hatik, berri diren datuan arabera, kopurua beti goiti ari duzu. Beraz, Tikitaka Tikitaka zein formula magikok espika lezake fenomeno hau. Migrazio saldoak dii dena explicatzen. Bi .000bortzean konparazio bi.000 bortzehun arrotz ginbait ziren i pare Euskalderriat haien hizkuntza zakuan sarturik. Biztalekouruua beti goitiari duzu. Etxe gehiagoren beharra beti hor, euskararen erabilpena ja ari den behar eta hizkuntzen hiltze tasa goiti eta goiti ari duzu munduan. Hori diia ipagai Michel Felen Palace kazetariaren artikulu berriak. Prezeski Lemon diplomatikek kulturen Heio laerra landu dii urte attxarrehuntan, Jacques Leclerc linguista da parte hartzaileetako bat. Ororen buru, entzule, ekuazioaren ebazten lagunduko situt. Hizkuntzak hiltzen dira bost arrazoi naguszirengatik. Eta Euskal Herrriak dendeak betetzen tsi sin txo txoki. Konkista, erligiosoa eta militarra. Estatu gabezia, dominazio kulturala, interes ekonomikoa eta sumersio demografikoa. Le garbiki garbikiki adira sidichi. Sumersio demografikoa metodo sutilagoa dela norberaren lenguaia inposatzeko bainan armen ekintza bezain eraginkorra. Askida arrotzen leku aldaketa laguntzea izan borrondatezkoa? Edo ez, Amerikarrak, Hawaira, Txinatarrak, Tibeterat, Indonesiarrak, Ekialdeko Timorrerat, Italiarrak, Aostako Ibarrerat eta sardinarat Ingelezak, Eskozia edota Galeserat. Et... Ahantzik gabe, Frantzesa baizik mintzo ez dutenak, Euskal Herrirat, Bretainiarak, eta bar, eta bar. Hororen buru, emaitza beti bera duzu. Lengoaia historikoaz mintzo direnak, gutinaka gutinaka, gutiengo bilakatzen direla, beraien lurraldean. Talde autoktonoen sumersioa arrakastaz baliatua izan duzu lenguaien minorizazioak ausitzeko. Sustut, potentzia handienek. Ontsa inguratuak gaudegu gu, haietariko bi lehen auzo baititugu. Inbazio diglosiko zale amorratuak dira. Urte guziz, konparazioen ipare euskal herrirat 2000 bortzeun frantzimantere bakar gutienez, igortzen baitizkigu. Urte berri on erraiten aldugu jaurei no?